Ruben Fragile, kaixo? Kaixo datu. Mm -hmm. ba. Dagoeneko, aste bat kontrolekin, eh, hemen eh, Mugan, Beobian, Baieta, Santiago, Zubian ere. Aste bat pasada, baina irungo jaiak ere batoste eta udako denboraldia, i, fuerte izaten dena, normalki, jendean dena bat dela nola ikusten buzue ba preocupazio horiekin ez dakigu ze heredatu bar orain arte egindute kolapsatu ba, bai, autopista baita hemenko karreterak baino ez dakigu ez da inbesteko da sortzen dena baino bai dela fisiko psikologikoa le, bezeroentzako hemen ez da sin diraetorri hola Izan ere, hemen bezero parte handi bat e, iparra aldetik edo akitaniatik e dator. Eh? Ba, egeiena, sobretodo, horain, existen de laudara eta denoketot de, torzen dira, pasiotera eta horretara eta torzen dira dina besta aldetik. Mm -hmm. Normalian, tabakoa, alkohola erostera, beste kontu batzuk ere bide batez, baina behar badar horregatik eh, mozten dira? Ba, ez, so, torzen dira, ikusten dute polizial fronteran eta galdetzen dute. Ze ba, ma pasatu dezaket? Ba, maak litro. Ba, lehenu esaten zuten, ba, nahi dazua maak bostu. Baina esaten dut, eman behatzi. <gül> Justo. Ai, Ongira. Justo, justo Ongira. Gero, Irungo jaietan ere, ondoriak ikardezakea guztiak edo no? Ez da, denakola zatzen bat da, badak izo, dena ekarriko dela ondorioak deni hemengoin naparrekoi frantsakoi eta parraldekoi deni ekarriko dizku gutego ondorioak momentuz aste bete bat pasa da eh, pariseko atentabonen ondotik izandako kontroletan zen, ez dakit deuleko 50 gutiego edo saltzen zen dutela. Uniontan ez dakit hori eh, baloratu duzuen edo gutxi gorabea ez dakit zenbat zenbat gutxigo saltzen egian baino gait saltzen gutxigo etortzen da jende gutxigo etortzen da josten du gutxigo eh, bat, daukate beldurra beti daukate beldurra Olida. eh ustak Gamar arteko kontrolak egingo dira, gostaria kamar arte, luze luxe eingo ez. Bai, solusia. Nada no, que gaina ez ke bain da jende datorri bardenean. Nada da horreta eta orain da jende dator Hemen baldimandu de kontrolak izango da kaos bat izango da. Bai, izan ere, bai, hemenko merkatarien urteko salmenta en parte a yeah. un ez? E, bai, ilabete hauetan ematen da. Bai, bai, irena ustailan ta gustuan egiten dugu gure salmentarik handiena. Mm -hmm. Posibilidade izan 30a, berrogeia, a urteko 40 mm -hmm main gaiskete madugu epokago gaiskete madugu hautsi du urtea ongi da ja, ba kurraion eskar